Скільки зим, скільки літ я по світу блукав без пуття, Визволяв свою втомлену душу з важкої облоги, Ні, немає дороги довшої, аніж життя, І, коротшої також немає у світі дороги. Скільки зим, скільки літ я від себе до тебе йшов, Об каміння розлуки, збиваючи душу і ноги, ні, немає нічого солодшого, аніж любов, і гіркішого також немає у світі нічого.